Poveste din lume Autor Gabi Schuster Se adună vremi Trecute, pustii Nemai dând fiori Feciorelnici măruntelor Clipe, în singurarea Se îngrămădește spărgând Adânc într-o altă poveste Din lume Cu bărbi toiege, cu cruci săbi Vinovate sunt degetele mele, că neuronii s-au împărțit în biserici noduroase, late, stângace, și eu scriu cu bărbile toiege, cu crucile săbii. Lectura Maia Martin